Євген Березняк Пароль Дум Спіро Розповідь розвідника Видання Друге доповнене Ордена Трудового червоного Прапора Видавництво Політичної Літератури України ЇЄ 1974 рік Читає Микола Козій Відступаючі гітлерівці вирішили стерти з лиця землі колиску польської культури старовинний Краків. В той час у районі Кракова діяла група радянських розвідників. Про вісніливі операції, спрямовані на врятування міста, розповідає у цій документальній повісті колишній командир групи «Голос» Євген Степанович Березняк. Відомий з багатосерійного телевізійного фільму «Майор Вихор». Вперше книга вийшла українською мовою у Політведаві України у 1972 році. Передмова Минуло три десятиріччя після перемоги над гітлерівською Німеччиною. Уже діти, народжені у перший мирний рік, стають батьками, а тема Великої Вітчизняної війни лишається невицерпною. Особливий інтерес викликають книги про солдатів невидимого фронту. І це зрозуміло. Одна справа – боротися іти на смерть у всіх на виду, відчувається ліпить товариша. Інша – діяти у ворожому тилу, коли доводиться у найскладніших умовах Працювати наодинці, приймати самостійні рішення, відповідаючи за кожний вчинок перед своєю совістю. Останнім часом у нас багато видається книг про розвідників. І все-таки ще мало є, особливо коли врахувати зростаючий інтерес читача до мемуарної літератури, погадів самих розвідників і повість Березняка колишнього розвідника і командира групи «Голос» одна з небагатьох. Саме своєю документальністю, щирістю автор не приховує невдач, помилок, прорахунків у діяльності групи. Повість уже з перших сторінок захоплює драматизмом і динамічністю. Тут відчувається той вир життя, якого часом так не вистачає багатьом пригодницьким творам. Пароль «Дум Спіро» ще раз нагадує, робота розвідника – це не серія захоплюючих пригод, а тяжка копітка, іноді виснажлива праця, що потребує серйозної попередньої підготовки, знань, уміння, мужності, вимагає повної віддачі себе справі, якій служиш. Євгена Степановича Березняка – я добре знаю ще з довоєнних часів. Із службового обов'язку, я був тоді секретарем Дніпропетровського обкому партії, мені двічі доводилось рекомендувати його на відповідальні посади. Вперше, коли Березняка, одного з молодих завідуючих, Райвно, направляли на керівну роботу у нещодавно з'єднанні з радянською Україною Західній області. Вдруге, коли надрідним містом над усією країною нависла смертельна небезпека. На хуторі Миколаївка Петропавлівського району скромно вчителював Євген Степанович. Для окупантів він був просто завідуючим початковою школою. Так і не дізнались гітлерівці та їх поплічники, що Березняк – комуніст і залишений на хуторі за вказівкою обкому як член підпільного райкому партії. Направляв Євгена Степановича на підпільну роботу мій друг, ветеран партії, секретар обкому Дементьєву. Я охоче підтримав цю кандидатуру, бо знав Березняка як відданого справі працівника. І він виправдав наше довір'я, довір'я обкому. Два тяжкі роки провів у підпіллі.